Capitolul 5. Oricine crede că Isus este Hristos, este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe cel care a născut, iubește și pe cel ce s-a născut din el. Într-o aceasta cunoaștem că iubim pe Fiul lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui, că dragostea de Dumnezeu aceasta este, să păzim poruncile Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea și aceasta este biruința care a birui lumea credința noastră. Cine este Cel ce biruiește lumea, dacă nu Cel ce crede în Iisus, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, acesta este Cel care a venit prin apă și prin sânge, Iisus Hristos, nu numai prin apă, ci prin apă și prin sânge, și Duhul este cel ce mărturisește că Duhul este adevărul, că trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Sfântul Duc, și acești trei una sunt, și trei sunt care mărturisesc pe pământ Duhul și apa și sângele, și acești trei mărturisesc la fel. Dacă primi mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, că aceasta este mărturia lui Dumnezeu că a mărturisit pentru Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are această mărturie în El însuși, cine nu crede în Dumnezeu l-a făcut mincinos pentru că n-a crezut în mărturia pe care a mărturisit-o Dumnezeu pentru Fiul Său. Și aceasta este mărturia că Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cel ce are pe Fiul are viața, cel ce nu are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața. Acestea am scris voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să știți că aveți viață veșnică, și aceasta este încrederea pe care o avem către El, că dacă cerem ceva după voința Lui, El ne ascultă, și dacă știm că El ne ascultă ceea ce îi cerem, știm să dobândim cererile pe care i le-am cerut, dacă vede cineva pe fratele său păcătuind, păcat nu de moarte, să se roage și Dumnezeu va da viață acelui frate, anume celor ce nu păcătuiesc de moarte. Este și păcat de moarte, nu zic să se roage pentru acela. Orice nedreptate este păcat, dar este și păcat care nu e de moarte. Știm că oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește și cel ce s-a născut din Dumnezeu se păzește pe sine și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și lumea întreagă zace sub puterea celui rău, știm iarăși că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat nouă pricepere ca să cunoaștem pe Dumnezeul Cel Adevărat și noi suntem în Dumnezeul Cel Adevărat, adică într un Fiul Său, Iisus Hristos, acesta este adevăratul Dumnezeu și viața de veci, fiilor, păziți-vă de idoli.